Tapi kalau anda ingin menyebut satu nama Yang dengan itu semua masalah anda tuntas Sebut Allah Ya Allah Hamba bermunajat kepadamu Ya Allah Hamba memohon kepadamu Kalau anda benar menyebutnya Benar memohonnya Maka demi Allah ada hadis yang langsung disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung disebut oleh Nabi. Jika anda memanggil Allah dengan namanya yang paling tinggi ini dan benar cara memanggilnya, maka semua permintaan anda sulit bagi Allah untuk menolaknya, dikabulkan seketika. Saya bacakan kitabnya ini halaman 31. Saya hafal ini. Ya. Paling kiri di pertengahan. Kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah Al karya Syeikh Syeikh Sabiq. Ini kitabnya. Ya. Basmallah. Ismullahil A'zam. Ada yang bisa bahasa Arab? Mau bacakan? Ah, baik, saya, saya bacakan langsung ya. Ismuhullahil A'zam. Wakamah yeah. annallahi hadi al-asma. Falahu falahu ismun A'zam. Ida du'ya bhi ajaba, wa ida su'ila bhi aqta. Allahu Akbar. Dan sebagaimana anda ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang sangat mulia, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, al quddus ya, dan seterusnya. Di balik nama itu ada nama yang paling tinggi. Dan kalau nama paling agung paling tinggi itu Anda sebut dalam berdoa idza du'a bihi ajaba maka Allah akan langsung mengabulkan. Wa idza su'ila bihi aqfa dan jika Anda memohon kepada Allah minta dengan nama itu maka Allah akan memberikan apa yang Anda minta. Ya, mari kita lihat. Ja'a dzikruhu fi ma yal min ahadits. Kalau Anda tidak percaya berikut ini saya tampilkan beberapa hadis-hadis Ya, yang mengabadikan kepada kita peristiwa-peristiwa dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis pertama dari Buraidah. Ya semoga Allah majidai kepada beliau qala, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama rajulan yad'u. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallama pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa. lelaki itu berdoa kedengaran oleh Nabi apa doanya mari kita lihat. Wa huwa yaqulu dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni usyhidu annaka Allah La ilaha illa anta as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Allahumma firli. Ah saya baca ke kitab. Bi anni usyhidu annaka antalah, la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad. Allahu Akbar. Dia membaca pertama, Ushirubi anna ka antallah, ya Allah. Perhatikan ni. Saya bersaksi engkau Allah. Engkau Allah. Engkau Tuhanku, ya Allah. Engkau Tuhanku yang memerintahkan aku, ya Allah, untuk bermohon hanya kepadamu. Aku bersaksi engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Aku bersaksi hanya memohon kepadamu, tidak ada syarikat untukmu. Allah disebutkan namanya. Maka apa yang terjadi?